إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ونجد للفلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا الطقوا الله وفروا قولاً فديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَذِهِ هَذِ مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolala fin finnar Dekhwan din rahimani wa rahmatum Allah Mendengar rairul raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa merahmati kita Melindungi kita Memberikan petunjuk kepada kita Sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Rabbul Alamin Sehingga kita menghadap Allah pada hari tidak ada manfaat, harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sudah kita bahas beberapa perkara yang menyebabkan seorang mendapatkan tersiksa di alam akhirat nanti yaitu di neraka Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan yang sudah kita lalui di antaranya. Orang-orang yang makan dan minum dengan menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas dan dari perak. Kemudian juga orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan namun dia tidak melakukannya. Mencegah dari perbuatan mungkar namun dia melakukannya. Maka selanjutnya adalah. Al-Qubat Ahlil Riyak. akibat orang-orang yang selalu pria di dalam beramal. Maka. Orang-orang yang selalu riya artinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ancaman. Kenapa demikian? Karena memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah agar ikhlas, mata karena Allah sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisinalahud din." Sesungguhnya mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan menkhalaskan agamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam sebuah hadis Kutsi dari Abu Hurairah Rasulullah ta'ala anhu Nabi bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ana Alnas syuraka Anishirki man amila amalan Asyuraka fi ghaidhi ma'i tarutuhu Wasyarikahu Wasyirkahu Bahwa Muslim Bahwa aku adalah zat Yang tidak membutuhkan sekutu Barang siapa yang beramal Dengan satu amalan kemudian dia menyekutukan di dalamnya dengan lain diriku, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Maka orang-orang yang beramal dengan riyak, dimana orang yang selalu melakukan dengan riyak adalah orang-orang munafik. Sebagaimana Allah berfirman, وَإِذَا قَمُوا ila الصَّلَةِ قَمُوا كُسَلَةِ يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَ Apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdoa dengan malas-malasan, mereka melakukan solat dengan malas-malasan. Qur'au renas, cuma ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak ingat dan tidak berfikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Maka orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan selalu melakukan dengan, dengan riak. Kata kata Nabi saw. Bagaimana hadis dari Abu Rayyoh radhiallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun Darabirah radhiyallahu ta'ala beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna awwala nas yubda yawm al-qiyamati alayhim rajul ustushhida fauti bihi fa'rafahu ni'amahu fa'arafaha qala fa ma fiha qala fa tartaltu fika hatta istushhidu qala kadzabt Pertama kali akan dikatakan jari, maka dikatakan, "Tulumr bihi, fasuhib ala wajhi hatta ulqiya fi nar." Nabi sallallahu taala bersabda, sesungguhnya manusia pada yang pertama kali akan di akan diperiksa, akan dihitung. Di mereka pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Lalu orang tersebut didatangkan. Dan Allah memperkenalkan nikmat-nikmatnya. Memberitahukan nikmat-nikmatnya. Dan dia mengenali nikmat-nikmat tersebut. Lalu ditanya. Apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Aku berperang untukmu ya Allah. Sampai aku mati syahid. Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Engkau bohong. Engkau berperang. Hanya untuk dikatakan. dari yaitu pemberani kemudian dikatakan kepadanya lalu diperintahkan dengannya dan ditarik mukanya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka Kemudian yang kedua wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu al-Qur'an fautiya bihi fa'arafa hu ni 'amahu fiha qala ilma wa 'allamtahu wa qara'tu al-Qur'an qala kadzabta Walakinna kata ta'allamta ilman li yuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana li qalahu qari' fa qad kira anna ummi rabbih fa su'iba 'ala wajhihi kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan orang yang membaca Qur'an lalu didekangkan orang tersebut kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberkenankan nikmat-nikmat yang telah dia dapatkan dan dia mengenalinya. Kemudian ditanyakan. Allah menanyakan kepadanya. Apa yang kau lakukan dengan ikmat tersebut? Orang ini mengatakan. Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Aku membaca Quran. Hanya untukmu. Apa kata Allah? Kau berbohong. kau berdusta. Atau tetapi engkau mempelajari ilmu. Hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Orang yang berilmu. Orang alih ilmu dan engkau membaca Quran hanya dikatakan dikatakan sebagai korek. kemudian dikatakan lalu dipersalahkan dengannya dan dikarik mukanya kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka yang ketiga adalah alayhi, wa rajulun wa salla Allahu min asnaf al-mal kulli bihi fa ni'amahu fa arfa ni fa qala, tawziha, qala, ma 'amal tawfiha ma tarattu min sabilin tuhibbu an yusaqa fiha illa Anfaku fiha nakah? Awalah dzatku, walaikunnaqahal teri. Kaulah jawab. Fakad, fakad kila. Sumpah umurabhi berdua ibadah wujudih. Sumpah rukiya finna. Rahu muslim. Dan yang ketiga lah seorang yang Allah memberikan pelajaran padanya dan memberikan padanya dari beberapa jenis harta semuanya. Kemudian dibawaan dia, lalu. Memperkenalkan Allah kepada Allah SWT keadaannya, nikmat nimatnya Dan dia mengenalinya. Lalu Allah menanyakan untuk apa yang kau lakukan ni'mat tersebut. Apa jawabannya? Aku bidarah meninggalkan jalan yang kau cintai untuk berinfak atau untuk diinfaki di dalamnya. Kecuali aku berinfak di dalamnya. Untukmu atau karenamu. Kemudian apa kata Allah? Engkau berdusta. Engkau bohong. Apalagi kau melakukannya hanya untuk ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan Maka dikatakan kepadanya Lalu diperintahkan dengannya Dari tarilah mukanya kemudian dileparkan ke dalam Api neraka waliyahudubillah Perhatikan kaum muslimin yang dimulakan Allah Berdengar Raja yang dicintai oleh Allah SWT Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Seandainya Bukan karena Tiga orang ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan karena Allah. Sunnah kemudian ketiga orang ini. Barangkali tidak sampai kepada kita agama ini. Bagaimana tidak ketiga orang ini merupakan pelopor. Merupakan pembawa risalah. Melanjutkan risalah ini. Yang pertama seorang yang mujahid. Seorang mujahid yang berjuang dengan jiwanya. Dengan raganya. Dengan nyawanya. Yang kedua, seorang yang berilmu, yang membela agama ini dengan ilmunya. Dan yang ketiga, seorang yang dermawan yang membela agama ini dengan hartanya. Karena memang dengan generginya tiga perkara ini, agama ini tetap dan sampai kepada kita. Iaitu disebabkan pengorbanan orang-orang yang berjuang berjalan Allah dengan jiwanya. Disebabkan dengan pengorbanan dan berjuangan orang-orang berjalan berjalan Allah berjuang di jalan Allah dengan ilmunya. Dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Namun kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang diperiksa pertama kali oleh Allah di hari kiamat. Dan dimasukkan pertama kali ke dalam rata. Wa al-zama'itu para demah yang diberikan Allah. hendak ya kita minta. Kekuatan kepada Allah. Agar Allah membuat iskiqah asbab, Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati-hati kita ini. Jadi kita minta kepada Allah yang maha khalifah kluh, sabitkanlah di aladinik wajah yang membolak balik hati, tetapkan hatiku di atas ketaatanmu, di atas agamamu. Karena orang-orang yang telah memperjuangkan agama ini, laulah Allah, sumbahulah nafar asalan. Andanya bukan kerana Allah kemudian mereka ketiga orang ini maka barangkali tidak sampai kepada kita agama ini. Alhamdulillah para jemaah yang tegakkan Allah Satunya Bukan berarti kita Menghindarkan diri Untuk beramal Bukan berarti kita Tidak mau berbuat Sehingga Membuat kita Tidak mau beramal Karena khawatir takut dengan perkara-perkara tersebut Khawatir dan takut harus tapi bukan berarti kita mundur dari amal karena orang yang tidak mau berbuat karena takut riak, tidak mau beramal karena takut riak, maka itu juga termasuk riak. Sebagaimana perkataan Hudayl bin Ayat. Kalau karena itu yang bisa kita lakukan adalah tidak tetap berbuat dan beramal, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa mendatangkan berkahnya. Disebabkan amal tersebut Pernodai dan terkotori oleh Perkara-perkara yang sifatnya hina Perkara-perkara yang sifatnya Sementara dalam kehidupan dunia ini Sebagaimana Allah berfirman Maka na yuridul aji laca Ajalna lahu fihara nasya Liman nurid Suma jaalna lahu jahannam Yislaha mazmuma madhura Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18 atau ke-17 Allah berfirman man kama yuridhul ajilata barang siapa yang memindaki al-ajilah yaitu al-ajilah ini adalah kehidupan sementara kehidupan yang segera balasan yang segera dalam kehidupan dunia ini ajalna lahu fihama nasya maka kami berikan segera tapi di disini maka ayat lima nurid bagi siapa yang kami kencari dan bagi apa yang kami inginkan. Si Muhammad bin Sallallahu alaihi minum jelaskan. Dalam syaratul salihin ayat ini. Bahawa maksudnya adalah. Tidak semua orang yang mengharapkan balasan sederhana di dunia. Yang seharusnya mengharapkan balasan di akhirat. Tidak semuanya mendapatkannya. Satu misal. Kalau ada lima orang yang berada di stok terdepan, semuanya sholat berbaris dengan gerakan dan bacaan yang sama, berdiri di stok yang sama, berbaris beriringan satu, dua, tiga, empat, dan lima. Namun masing-masing niatnya berbeda, yang satu ingin mendapatkan pujian, yang satu ingin mendapatkan harta, yang satu ingin mendapatkan wanita, yang satu ingin mendapatkan kedudukan, maka belum tentu semua mendapatkannya. Karena di sini makiyad bi masyiatillah wa bi iradatillah Karena allah mengatakan man kana yuridu al ajala ta ajalnahu fiha ma nasya liman yurid barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan segera balasan di dunia ini maka kami berikan tapi bagi siapa ya ma nasya liman yurid bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami inginkan Bisa jadi orang yang mendapatkan wanita. Dia dapat wanita yang diinginkan. Namun bagi orang yang ingin mendapatkan pujian. Jangankan pujian. Yang datang padanya. Bahkan sebaliknya. Cercahan, cacian, cacimakian datang kepadanya. Na'udzubillahimintariki. Orang yang ingin mendapatkan kedudukan terlempar dari kedudukannya dan lain sebagainya. Namun yang pasti, yang pasti Allah Swt berfirman: "Lemaja al-nahru jahanam yaslahatmu mada'hu roh. Kemudian kami jadikan baginya, yaitu neraka jahanam, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina, terlempar dan terhina. Na'auhu bilah indalik. Tidak ada lain yang bisa kita ucapkan. Kecuali mohon ampun kepada Allah Rabbul alamin. Tidak ada lain yang bisa kita katakan Kecuali kita bertobat kepada Allah Kita mohon ampun kepada Allah Atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada kita Tentunya kita tahu akan kelemahan dan kekurangan kita Bahawa kita difakir Allah. Kita sangat butuh kepada Allah Kita butuh, -butuh ampunannya Kita butuh kasih sayangnya Sehingga kita akui akan kelemahan kita ada depan Allah Alhumdulillahin. Kita merengek-rengek kepada-Nya untuk memohon ampunannya disebabkan terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Terbaikkan yang kita inginkan masuk kita di dalamnya. Namun coba kita perhatikan para jemaah yang dimakan Allah. Bukankah mereka sudah berada pada jalan yang baik? Bukankah orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mereka sampai meninggal nyawanya? sampai melayang bukan karena itu sudah berada pada jalan kebaikan akan tetapi di hisab pertama kali oleh Allah dimasukkan pertama ke dalam neraka oleh Allah disebabkan hatinya jauh dari ta'yinan akan ridha Allah Rabbul alamin wal yaudzubillah kemudian juga orang yang belajar Quran belajar ilmu dari hisab pertama kali oleh Allah Jadi bitte pertama-tama hendaklah Allah karena apa karena tidak ikhlas sepertama. tama kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah berfirman, "Man ta'allama 'ilman mimma yaqtahu bihi wajhullah, la ya'lamuhu illa lisubbihi awrad min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah." Para abda orang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mempelajari kecuali hanya untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia ini maka dia tidak akan mendapatkan bau surga dari kiamat walia'd billah Allahummafirlana Allahummafirlana Allahummafirlana min khathoyana bagaimana kita tahu orang yang sudah berada di jalan Allah belajar ilmu membaca Quran Orang sudah berada di jalan Allah, sudah dia mengerahkan berbagai macam kemampuan yang ada padanya, berkuas harta yang ada pada dirinya, namun disebabkan hatinya tidak ikhlas karna Allah, maka menjadilah amal semuanya sia-sia karna Allah memang tidak membutuhkan amal tersebut. Ana Anas sholka anisir man amila amalan ashsholka shihwa rimai daruhu basyirahur roba humus. Aku ada hezat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal. Sekutubah dengan selain diriku. Maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak ada kata lain. Kecuali kita mohon ampun kepada Allah. Yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada dalam hati-hati para hamba, Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada dalam dada-dada para hamba hanya mohonan ampun yang kita mintakan kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita apa yang kita lakukan sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Baratu sirrul hayata ad wal akhiratu khairu wa afdhu. Bahkan kalian Memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat adalah sebaik-baik dan lebih kekal. pada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan ampunannya kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan kita dan apa yang Allah firmankan. Qul hal. Labiukum bil akhirina ma'ala. Al-lazina bollas ha'ihum fil hayati dunia Wahum yahtabunan ahum yusinunah sunnah Katakanlah wahai Muhammad Moga kami beritahukan kepada kalian Orang-orang yang merugi Amal perbuatannya di dunia ini Namun mereka menyangka telah Mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunianya Namun mereka telah menyangka bahawa Mereka telah berbuat sebaik-baiknya Telah berjuang di jalan Allah Dengan jiwa dan raganya Telah berjuang di jalan Allah Dengan ilmunya Telah berjuang di jalan Allah Dengan hartanya Akankah di hadapan Allah Tidak mendapatkan sesuatu apapun disebabkan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beramal tiada tu ria oleh karena itu bertiga orang ini pertama kali dihisab oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka nabi lahir indali. Namun tentunya kita tidak boleh mundur dalam beramal hanya tak bu kita tetap tegar maju. Untuk beribadah, untuk beramal, untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun rintangan sangat besar dan sangat banyak. Justru ini mudah-mudahan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Untuk menghantar ampunannya, untuk minta kepada Allah. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mundur orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan rajanya. Jangan mundur orang berjalan di jalan Allah dengan ilmunya. Jangan mundur orang berjuang di jalan Allah dengan katanya majulah dan minta ampun kepada Allah majulah dan mohon tahal dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila tergelincir semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sebab orang tidak mendoakan amal karena takut dia sebagaimana perkataan Rasulullah putera bin Iya beliau mengatakan itu termasuk bagian dari dia Dan memang orang itu betul esok satu sangat berat. Bagaimana Sufaira Suri mengatakan, Ma'ala jitu syai'an asyadda'alayya min niyati li'annaha tatafallabu'alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang berat. Ibadah diriku dibandingkan dengan niatku, karena itu senantiasa berpulang balik. Semoga Allah rupul alamin, menjadikan kita orang-orang yang bisa beramal dengan keikhlasan. Meskipun sebagian ulama mengatakan, orang yang sudah merasa ikhlas, Maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan Orang yang sudah merasa ikhlas Keikhlasannya membutuhkan keikhlasan Ikhlas adalah kehilangan pandangan manusia Dan dia hanya melihat pandangan Allah SWT Dan kemudian apabila kita sudah berupaya Mengelaskan diri dalam beramal kepada Allah Untuk kemudian mendapatkan Bagian dari dunia ujian harta perdudukan dan lain sebagainya wanita dan lain sebagainya maka pernah ditanyakan kepada Nabi saw hal ini. Beliau katakan tilka ajil gusral mukmin itulah merupakan kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan dalam kehidupan dunia ini. Namun tentunya kita jangan lengah dan jangan nyalain. Janganlah nanti senantiasa muhasabah Sehingga jangan sampai harta yang kita keluarkan sia-sia begitu saja Jangan sampai ilmu yang kita ajarkan sia-sia begitu saja Jangan sampai darah yang kita cucurkan Lebih-lebih nyawa ketika melayang dari badan kita ini Semua terbuang dengan sia-sia Oleh karena itu Dengan ilmu Dengan Apa yang sudah disertakan Allah dan Rasulnya Itulah kita harapkan menjadi cahaya bagi kita bagi kehidupan kita yang menerangi alam kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berdengar roja yang dimulakan Allah Rabbul Alamin. yang berikutnya adalah man man yaitu akibat bagi orang-orang yang menyiksa hewan ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing dan Abdullah bin Umar ma. Bawa Rasulullah SAW bersabda Hudibat imra'atun fi hiratun sajanatha hatta matat wa dakhalat fi an-nar la hiya at'amatha wa saqatatha idh hiya habasataha wa ta'kul min khashashil ard. Turoh al-Bukhari Allah Nabi SAW bersabda ada seorang wanita disiksa disebabkan kucing yang dia Sengaja dikurung Sampai mati Dan Dia masuk ke dalam neraka Gara-gara mengurung kucing tersebut Sampai mati Dia tidak memberikan makan pada kucing tersebut Tidak memberikan minum ya. Dia mengurungnya Dan dia tidak meninggalkannya Makan min khashashil Yaitu dari eh, apa yaitu Yang tidak berguna yang ada di bumi ini ya. Seperti tikus dan lain sebagainya Termasuk khashashil ardi Ya, maka kalau orang menyiksa hewan, ya, dia akan mendapatkan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali hewan-hewan yang memang boleh dibunuh seperti tikus, ular dan lain-lain, ya. Demikian pula ketika orang tersebut memiliki kasih sayang kepada hewan yang memang tidak boleh dibunuh, ya, kepada hewan. Itu juga menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam Ke dalam syurga Ke dalam syurga Allah SWT Seperti dalam sebuah hadis Yang diletakkan dari Abu Hurairah wa ta'ala anhu Bahawa Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Baina ma rajulun yamsih bitarikin istazda alaihi al-akas Ada seorang yang berjalan Di suatu jalan Kemudian dia merasa haus Dia mendapatkan sumur Lalu turun ke dalamnya dan minum semua korajah. Lalu dia keluar. Kairal kairal kalbun yel hasyak pudustarominan atas. Kemudian melihat anjing yang kehausan, ya sampai dia makan tanah karena kehausannya. Paku alarojul. Kemudian orang ini berkata alaqulala wahad al kalbun minan atas. Mislal nadika nabala Orang ini mengatakan bahwa anjing tersebut sangat haus, bagaimana aku haus? Panas dan Famalah aku faham semua asam asam sakah hatta roka fasaqul kalb. Kemudian orang tersebut turun lagi ke sumur tersebut, lalu mengambil air, ya, dengan sepatunya dipenuh dengan air, lalu dipeganglah dengan mulutnya sampai uh, anjing tersebut minum fasyadarullah lalu sabah farolahu, lalu anjing tersebut bersujud kepada Allah, ya dan ya Allah bersyukur kepadanya ya faqasharallahu lahu tawaffarallahu ya. maka Allah Subhanahu wa ya, taala memberikan balasan kepada orang tersebut dan mengampuni orang tersebut subhanallah betapa indahnya Islam Islam tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia saja Islam memperhatikan juga masalah-masalah iba -masalah hubungan antara manusia dengan hewan maka Orang dalam Islam apapun yang menyebabkan hal yang menyiksa dan menyakitkan maka itu tidak dibenarkan oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahawa <coughs> uh, iman itu berimam al uh, iman bidon wasib tulah iman itu ada 68 cabang. Pasul riwayat 70 cabang Afzadun al-Qawlu la ilaha illallah Yang paling utama adalah Kalimat Tauhid la ilaha illallah Wa jenah ha'imadzatul azza'anif tarif Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan Jadi semua perkara yang Yang mengganggu Itu tidak di, di, di, diperkenankan Dalam Islam Dan perkara yang Semua perkara yang menyebabkan Hilangnya gangguan itu, itu dianjurkan oleh Islam. Maka kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahkirunna minal ma'rufi syai'a hatta walau talqahoka biwajarin tolkin. Nabi bersabda, jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun harus berjumpa dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian juga, Nabi bersabda, itadkunlah. Orang musyrik tak mera tak kunang kau neraka meskipun hanya dengan sefaraub biji korban sehingga ada orang yang bisa masuk neraka gara-gara gara-gara hewan dan juga orang bisa masuk sorga juga gara-gara hewan kemudian yang terakhir adalah Abu bertuluk Kalam bin Maarisul Kholil bagaimana akibat orang yang berbicara dengan satu pembicaraan yang bisa mendatangkan murka Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, قال nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yalqa laha bala an Allah biha Sesungguhnya ada seorang hamba, benar benar dia berbicara dengan di satu kalimat yang mengandung ridha Allah, ya. ya. Dan dia tidak mengucapkannya, ucapan tersebut, dia ya, dia tidak peduli. Padahal dengan ucapan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya dengan berapa derajat. Dan sebaliknya, wainnul Abda, layakkanlahmu bil kalimah, mesuktil Allah, layelkalah bala yang bil bila dijannah. Rawi al Bukhari, rawi Muslim, watirmidi. Dan sesungguhnya juga ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang mengandung mursalah Allah, ya, dan dia tidak menggunakan kalimat tersebut dengan bala dan peduli. Namun ketahui, ia ya, dengan kalimat itu telah melemparkannya ke dalam neraka jahannam wal ia, subhanallah. Maka di sini kita ketahui janganlah kita berbicara kecuali berpikir terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah, "Man kana wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, Hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah diam. Alifam ushafi mengatakan, "Mangkana mangkana yu'idhu an tatakallam fa yuftih." saat ingin berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu apakah pembicaranya itu mengandung kebaikan ya. atau tidak kalau memang tidak mengandung kebaikan maka jangan berbicara tahanlah apalagi kalau hal tersebut menyakiti orang lain ya karena Nabi kelak akan almuslimun man salimal muslimun meniskan jiwa orang Islam adalah <tuh> orang yang selamat Orang Islam lain yang dari lisannya dan dari tangannya. Kita tahu bahawa hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang berterut di antaranya karena mencaci maktunya dengan mulutnya, karena memukulnya dengan tangan. Oleh karena itu hati-hatilah kita mengeluarkan perkataan. Ya. Maka lebih baik mulut kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala dengan kalimat yang ringan kalimatani khfifatan fil lisan fadilah indal mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan sangat berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim demikian insyaallah ya akan kita bahas pada pertemuan pertemuan berikutnya yaitu sebab-sebab perbuatan maksiat dan juga bagaimana uh, al-ilah, al yaitu jalan keluar yang bisa menyebabkan kita terbebas dari penyebab-penyebab perbuatan maksiat tersebut. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Al-Ah, Al-Fadhil Umar. Khabidahullah, khabidahullah Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang antum sampaikan di hari ini Ustaz tentang berkaitan tentang masalah riya dan juga bersikap terhadap hewan serta berkata-kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Dan selanjutnya Ustaz kita akan buka sesi soal jawab akan tapi kita jeda terlebih dahulu Ustaz beberapa saat ke depan, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz. Baik para pendengar semua, demikianlah kajian yang telah kita simak bersama dan selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab bersama Anda semua akan tapi kami akan jeda beberapa saat ke depan setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya kepada beliau untuk memperluas wawasan dan juga pembahasan materi di sore hari ini Nurun minul Qur'an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 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ رجاء راديو دقوة أَلُسِنَّ وَالْجَمَاءِ للذاكرين وَالذَّاكِرَةَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفر نباته ثم يهيج فتراه مصفرا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 tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Rojam, radu dakwah, halusinawa jemaah. Lidzakiri na wadzakirah. warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, alhamdulillah telah kita ikuti bersama satu kajian yang telah disampaikan oleh guru kita, Al Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Alsi ta'ala. berkaitan tentang Akibat dosa yang akan diterima oleh seseorang di hari kiamat dan beliau telah membahas tentang masalah ria dan juga sikap dan perbuatan dalam menganiaya hewan atau binatang serta beliau telah membahas beberapa hal lainnya itu tentang berkata-kata. Dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab untuk anda semua yang ingin bertanya kepada beliau. Untuk yang pertama Ustaz kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat lebih dahulu Ustaz. Nah Mustafa warahmatullahi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alvidi Pulau Gebang, Ustaz uh, kalau suami memberi bantuan materi kepada anak yatim, lalu berapa tahun kemudian diungkit-ungkit oleh istri, uh, apakah apakah pahalanya akan hilang? Syukran, silakan Ustaz. Iya. Yeah. Uh, yang mengutip adalah bukan yang berinfak, maka tidak, karena memang itu harta milik suami. Ya. Maka orang yang uh, mengutip pemberian ya, itu bisa menggugurkan amal apabila memang harta itu milik-miliknya dia dan dia yang berinfak. Maka dalam hal ini tidak sampai... Seperti itu, demikian Almar Nah Ustaz, baik Ustaz kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wabarakatuh Ustaz Bersama. Dari Ahmadullah di Priok, Ustaz, apakah jika seorang perempuan yang memakai cadar tatkala hadir taklim, tapi tidak memakainya di lingkungan rumahnya Apakah ini termasuk Ria Munafiqah? Silakan Ustaz Ya, tidak sampai kita menuduh orang Munafiqah ya Ya, karena mudah nifak itu sangat berat, yeah. Dan nifak ada dua, nifak amali ada nifak ikhtiyadi. Jangan jangan sampai menuduh seperti nifaknya orang-orang munafik, di mana mereka ketika sholat, tulisannya Ilaqohmu, Ilaqsalah, Qomu Qusala, Yuraun Nas, yeah. Bahawa mereka sholatnya tak se melingkiri dilihat oleh manusia. Jangan sampai kita mudah-mudah menuduh orang sebagai munafik, apalagi dengan nifak seramutlak. Juga kalau nifak mutlak masuk berakhir di Pak orang seperti itu kalau gitu ya di lingkungannya dia tidak menggunakannya sementara ketika taklim mau menggunakannya ya maka kita lihat apakah dia termasuk orang yang menganggap cadar itu wajib atau bukan kalau memang dia menganggap sebagai afdol mungkin di rumahnya lebih utama dia tidak menggunakan memilih tidak yang tidak menggunakan cadar ya karena mungkin masih sangat sangat aneh di tempat lingkungannya ya. maka bagaimana Ibnu Hajar sekolah asqalani Mengatakan ya apabila ada yang utama dan kurang utama mana yang dipilih, bisa saja yang kurang utama yang dipilih ketika memang masalahnya berak, lebih banyak di situ. Ya. Maka kita jangan langsung mudah untuk menghukum seseorang, karena al-hukm al-nashiyi farq antar taburihi menghukumi suatu perkara itu bagian dari tasawurnya dia, bagian dari cara pemahamannya dia. Kalau cara pemahamannya keliru, maka akan, hasil akan keliru hukum yang diberikan pun juga akan keliru. Ya. Makanya di sini kita jangan sampai mudah dalam menilai orang seperti itu. Karena memang sadar itu perkara yang masih di diperselisihkan hukumnya. Ada mawatan wajib, ada mawatan afdal atau utama. Allahu a'lam, ya. Naam, Ustaz. Baik, Ustaz kembali kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustad mohon disebutkan binatang-binatang yang boleh dibunuh, binatang apa saja, dan apa alasannya dari Pak Sulistiyo No di Pasar Minggu, silakan Ustaz. Ia ya, di antaranya yang boleh dibunuh seperti tikus, ular, ya kemudian ada silap itu apakah cicak yang kita lihat ini, ya apakah poket, ya itu juga karena eh, tak ada pun alasan-alasan tidak semua, ya dalam masalah agama disebutkan alasannya, ya, yang pasti e, apa namanya e, dalam agama, ke, ke, sebagaimana Al-Imam an Al nawawi mengatakan kalau kita tidak mengerti alasannya maka hendaklah kita yaitu berpegang teguh kepada sunnah nabi saw. Ya. Adapun seperti e, topik atau cica, Allah malam ma apa yang yang yang kuat dalam masalah ini, ya, karena pada waktu nabi ber apa namanya Bersembunyi, itulah dia Berbunyi ketika dicari oleh orang kafir ya. Ada pun ular dan tikus Juga membahayakan Maka cara akan kita bisa tantat Namun, apakah alasan sebenarnya Allah wa'alam ya. Nah Ustaz Baik Ustaz, kita akan angkat kembali Sebelum kita angkat pertanyaan dari penelpon kita Ust. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz Bagaimana kehukumnya membunuh binatang seperti ulat yang ada di tanaman bunga kecoa kelabang ya. dan juga cacing yang digunakan untuk mancing atau untuk memberi makan burung? Apakah hal ini termasuk yang berdosa dan dilarang? Sukaan ya. silakan Ustadz. Ya. ya, jadi misalkan ada binatang-binatang yang saya membahayakan, ya dibunuh tidak mengapa, asalkan membunuhnya tidak menyiksa, langsung dibunuh, dia tidak dibakar, ya. Kau tidak di, jadi siksa pelan-pelan dibunuh pelan-pelan itu menyiksa tidak boleh. Ia seperti kecoa. Misalnya dia menjijikkan dan bisa kemakanan dan bisa berpengaruh kepada kesehatan, ya, maka boleh, tidak ada masalah. Asalkan dengan cara yang langsung dibunuh. Ya, jangan langsung kayak tikus. Ada orang-orang yang diberi disiram minyak tanah kemudian dibakar, ya, masih pelan dan dia terketawa-ketawa, itu berdosa. Ia nah, itu tidak boleh. Maka di sini, saya cacing misalkan, ya tidak ada masalah Karena memang kita boleh untuk memancing ikan ya Boleh Untuk dikasih makan kepada burung juga Demikian tidak mengapa Ia ya, umat nah, Ust. ya. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita Ustaz Yang pertama, halo Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Silahkan dari siapa Pak? Ini Pak, dari Ciledug Ya, silakan, Pak uh, Ini Pak Ustaz, uh, boleh tidak saya bertanya tentang hadis gitu Pak Ustaz? Ya, tak mudah-mudahan saya bisa jawab uh, Ini Pak Ustadz uh, Ada atau tidak ya Pak Hadisnya tentang apabila kita uh, Bersteguh dengan Istri kita gitu uh, ya. Pada malam Selasa atau malam Jumat Saya pernah dengar dari Pak Ustadz lain itu Katanya kalau bersteguh dengan istri Pada malam Selasa Sama saja membunuh dengan uh, 40 orang Yahudi Hukumnya Terus kalau bersetubuh dengan malam Jumat itu Sama aja membunuh 70 orang Yahudi uh, Itu ada hadisnya atau tidak Pak Ustaz? Tidak ada, benar, ada ya? ya, ya, cukup, tidak ada Ya cukup Pak eh, ya Assalamualaikum Pak Tidak ada sama sekali Pak ya, Tidak sebutkan dalam kitab kitab para ulama Yang berkenaan dengan masalah itu ya, Itu yang mengada-ada dalam masalah tersebutnya Jadi uh, Tidak ada hadis yang Sahih menjelaskan Orang yang tidur orang Di malam Selasa Sama dengan membunuh Tadi audisi kian, ya tidur malam jumat besar, tidak ada seperti itu. Iya, terima kasih, Pak. Namsir. Baik, kese kita akan kembali dari penelpon kita set yang kedua. Halo. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Pol Anwar mm -hmm. dari Jatimulya. Iya, yes, silakan, Pak. Eh, begini, Ustaz. Jadi kan ya. sadar itu kan diperselisikan. Ada yang ya. mengatakan wajib, wajib, ada yang oh. mengatakan sunnah. Nah, bagaimana dengan isi-isinya para Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Ustaz ya, ya, Terima kasih ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Awal. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ustaz Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ayuhan Nabi Kulli anjuai disawabana disawarisa ilmu'minin Yudhinina alaihinna minjala bibihin Wahai Nabi katakan kepada Istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, Kau kita beriman Agar mereka itu menjulurkan jilbabnya, ya, jilbab itu pakai dari atas ke bawah. Ya. Kemudian uh, dalam satu riwayat orang Bukhari dan yang lainnya, pada suatu saat Aisyah radhiyallahu taala nabi rasulullah sallam beliau itu pernah ikut nabi, ya, dalam suatu safar, kemudian beliau tersinggal, ya, karena beliau buang hajat, ya. lalu dikiranya karena beliau masih istirahatnya kurus. Pikirannya sudah naik ya, Di tempatnya Yang biasa ditaruh di atas ompa itu Lalu dibotong oleh Tentara yang ada dikira sudah di situ Ternyata tidak Tertinggalah beliau sendirian Lalu ditemui oleh Sofran Bin Al-Mu'attal ya. Dan Sofran Al-Mu'attal ketika melihat Aisyah kaget dan langsung Menutup wajahnya dan ya. nah, Ini menunjukkan bahwa Aisyah beliau menutup Wajahnya, kemudian Adapun khilaf antara ulama dalam masalah ini adalah sangat sangat kuat karena apa diantaranya ketika apa uh, Fadl lima abad, ya ada seorang wanita yang minta fatwa kepada Nabi Fadl sebelas abad ini melihat kepada wajah wanita itu dan dipalingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya wanita tersebut tidak menggunakan cadar dan Nabi benar di membiarkannya. Tanda yang teruk keliru pasti akan dituturkan, Bismillahirohmanirohim. Nah, kemudian juga, Sebagaimana Allah Rasulullah, kulilmu mimiin, ya butu na mina basariin oyakalu burujahom. Kulilmu mimiin, ya butu mina basariin oyakalu burujahom. Katakanlah kepada orang beriman, yang anda mereka itu menundukkan mina basariin sebagian dari pandangannya. Ada mata sebagian di sini, ada matakan tetapi ada dalil 70 di hadirin bapak maka menunjukkan pandangan kepada wanita berarti wanita itu tidak pakai jilbab, tidak pakai cadar, asmaaf ya. Maka di sini memang sangat perbedaan terlalu sangat kuat antara wajib dan tidaknya sehingga kita dalam hal ini tidak bisa saling menyalahkan tidak bisa saling menyalahkan. Maka kembali kepada dasarnya masing-masing. Allahu akbar. Nah Ustaz Baik Ustaz kembali kita angkat dari pendengar kita di Bekasi Dengan Pak Irfan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam oh, Silahkan Ustaz Ana mau tanya Ini masalah tentang taubat ya. Ana sudah bercoba untuk bertaubat dari suatu dosa Tetapi Ana masih Terkadang masih melakukannya Ustaz Bagaimana ya. saya berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut Sedangkan bagi diri saya itu sangat berat sekali. Ya, sekalian. warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa wa Silakan, Ustaz. Iya. Sebagaimana kita ketahui, syarat taubat adalah pertama ikhlas, yang kedua menyesal, yang ketiga meninggalkan perbuatan itu, yang keempat tidak ada lagi keinginan yang kuat ya untuk tidak mengerjakan. Ya, artinya itu harus ada keinginan kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Yang kelima kalau berkaitan dengan hak manusia harus dikembalikan. Maka kalau kita sudah berupaya untuk ya meninggalkan perbuatan tersebut ya kemudian kita terjerumus lagi bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang yang berbuat dosa kemudian dia tahu punya Tuhan punya Rob yang mengampuni apa memberikan ampunan alhirman ta'amsur terus berbuat dosa lagi dia ingat punya Rob yang mengampuni ya sampai tiga kali Allah mengatakan demikian kemudian Allah mengatakan silakan berbuat semaumu dalam pengasihan Ya, Selama kita Menyadari bahawa itu perbuatan dosa Kita mohon ampun kepada Allah Terjatuh lagi, mohon ampun lagi Jangan sampai putus asa Kul Ya ibadiyalladina asrafu anafusihin La kata submir rahmatillah La illallah Ya bertunuh berjamiat Rasakanlah kepada mereka Wahai hamba-hambaku ya, Yang melampaui batas Banyak melakukan dosa Jangan putus asa dari rahmat Allah Karena Allah itu mengampuni Dosa semuanya dan pulu pulu bani Adam hokma wohar al hokma in atau wabun setiap anak Adam tu salah berbuat salah dan yang paling baik diantara mereka yang mau bertobat jatuh lagi tobat lagi asalkan jangan kita menyangka diakana Allah Maha Tahu ya karena Allah Maha Tahu demikian. Nah ustadz baik Ustaz, kembali kita angkat dari pertanyaan dari pendengar kita. Halo. Halo Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gimana kalau membunuh tikus itu pakai lem tikus lalu dibuang ke got, Ustaz? Karena yeah, kalau membunuh langsung takut. Itu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, Ustaz. Tidak apa-apa asalkan tidak menyiksa itu yang penting. Iya, asalkan itu tidak menyiksa. Itu yang paling penting. Ya. Apa itu bergerak menyiksa, yang sengaja mati pelan-pelan atau tidak. Ya, maka itu harus kita perhatikan. Kalau memang termasuk bagian yang menyiksa yaitu membunuhnya pelan-pelan maka tidak dibenarkan harus segera dibunuh ya. karena Nabi juga bersabda inna Allah kata ya ala pulishayu wa idah darbahtum fahsinu fitri bah Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu kalau menyembelih sembelih dengan baik artinya itu harus ajam pisolnya ketika membunuh tidak boleh membunuh dengan pelan-pelan demikian. Nah Ustad, baik Ustaz kita angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz di manakah? Eh, maaf Ustaz di rumah. Anna selalu banyak binatang kucing. Padahal Anna tidak begitu suka dengan hewan ini. Di mana Anna sering mengusirnya? Tapi masih saja ada di rumah Anna. Pernah satu-satunya usir dengan cara Anna siram air. Uh, sekarang Anna menyesal. Setelah mendengar kajian ini, bagaimana cara Anda meminta maaf Ustaz? Dan juga dari pertanyaan yang lainnya, bagaimanakah uh, hukum orang yang naya kucing? Dan apakah berdosa bagi seorang yang menabrak kucing hingga mati? Silakan Ustaz. Iya, adapun dengan tadi menyiramnya, menyiksa. Pokoknya yang menyiksa, ya, itu sudah dibenarkan. Al-Jazah menjelamal, balasan tergantung perbuatannya. Dan kucing termasuk hewan yang tidak boleh disiksa. Ya, kemudian ada pun orang yang menabrak kucing sampai mati, ya tinggal menabraknya itu sengaja atau tidak. Kalau sengaja nabrak ya jelas berdosa. Kalau tidak tentunya tidak. Ya dan tidak perlu sebagaimana orang kalau nabi nabrak kucing mati kemudian dirawat dengan seperti merawat jenazah. Ya, kemudian dia melakukan suatu cara tertentu. Itu semua kurafat yang harus ditinggalkan. Ya. Karena kita tidak sengaja melakukan itu Ya sudah, diambil Ya di di ditanam ya, Karena apa? Dikubur bukan bukan karena Sesuatu yang dianggap sakral Akan tetapi bau Dan itu bisa menyebabkan Terganggunya, pengguna jalan ya. Bukan karena Sesuatu hal yang sakral Bukan karena suatu hal yang akan menyebabkan kita Kepada marah bahaya tertentu Tidak dibenarkan orang yang bersikap seperti itu Sampai ada di kain kafarin, diginikan, itu tuh ini, apa, khurafat yang harus ditinggalkan, ya, karena hal itu bisa menyebabkan disuruh kepada kesilikan nantinya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz, baik Ustaz, kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat, dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk, yang hampir semakna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz apakah orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya Seperti uh, buku yang berjudul 30 Durhaka Orang Tua Pada Anaknya Dan uh, dan uh, apakah benar dua dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia Yaitu durhaka kepada orang tua dan mengambil harta yang bukan haknya Apakah ibsahi hadisnya? Ust. Silakan Ustaz Iya ya, kalau bahasanya durhaka Ya Ala'q aq atau Al-Uquh Itu hanya anak kepada orang tua Bagaimana Nabi mengatakan Salah Sun Laid khudun al-Jannah Wa la yandurullah ilayhim yaum al-Qiyamah Al-Aq walizai Wa ma'atul mutaraji La'atul wa -mutara sayyus Seberapa orang sudah surga dan tidak dilihat oleh Allah Dengan pandangan rahmat Yang pertama, Anak Idul Hakka Kepada kedua orang tuanya yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki dan yang ketiga Adzaiyus, yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki peduli kecemburan orang keluarganya. Jadi masalah kata Duhasa itu memang untuk anak berat tua. Adapun orang tua kepada anak yang masuk tadi di antaranya. Yang masuk juga pun lukum ra'in wa pun lukum maskulun an rah'iyat. Setiap kali pemimpin dan kelimitian penungjawab atas keumpinannya. Misalkan tidak mau ngasih nafkah kepada keluarganya, Nabi bersabda, "Syafabil mar'i isman an bidai'a mali yaqut." Cukup seorang dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di tanggungannya untuk diberikan yaqut yaitu diberikan makan, diberikan nafkah. Ya. Dan juga apa namanya tadi, adaiyus alladhi lahu wala yang tidak memiliki tanggung jawab keluarganya. Ya. anaknya 7 tahun sudah harusnya diajari sholat, dibiarkan Anaknya yang seharusnya tidak uh, diajari, apa, diajari agama, dibiarkan kesalahan-kesalahan. Maka ini bukan nurahkannya anak kepada orang tua kepada anak. Tapi, apa namanya, ketelantaran. Orang tua mentelantarkan anak-anaknya. Termasuk juga tidak mengamalkan. Bagaimana Allah memankan. Ya ayuhalladzina amanu, ku'aunfusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Ustaz. Siap nah, dokter, Baik, Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, yang tadi itu masalah hadis, ya. oh, Iya, 6, nah, uh, itu sahih, ya. Nabi mengatakan bahwa li muajjalani hukubatul ma fid dunya, al-uqquq wal baghyu. Orang yang akan segera akan balasannya di dunia. Yang pertama adalah orang yang ada rasa berdurang tua, yang kedua al baghy. itu adalah orang yang Memberotak kepada pekerjaan yang sah Al-Bukhod, Al dan lain sebagainya ya, Alhamdulillah nah, Baik Ustaz, kembali melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz uh, uh, Ustaz, apakah membunuh nyamuk dengan raket nyamuk Termasuk perbuatan mengenai uh, hewan Dan apakah juga termasuk bahwasannya Membunuh dengan raket nyamuk termasuk perbuatan membakar hewan Ustaz? silakan Ustaz silakan. Iya, iya itu memang termasuk membakar, tapi ada fatwa ulama yang mengatakan tidak mengapa, karena memang sulit, ya, sulitnya untuk dibun dengan cara yang lain. Iya, misalkan tidak ada punya semprotan, Punyanya nyaket nyakemuk atau kurang efektif dengan semprotan, karena abis semprot nanti kembali lagi orang rakyat maka itu uh, ulama ada mengatakan membolehkannya, ya, karena itu berbahaya, misalkan ada nyakemuknya. Yang bisa sampai mematikan manusia seperti nyamuk demam berdarah, maka di sini uh, ada fatwa ulama yang membolehkannya Allah Waalaikumsalam. Ya. Nah Ustadz, baik Ustaz, kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz, dari Nata di Tapos, Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustadz. Apakah bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu sama menurut Salafussoleh dan Apakah dalam sholat Setelah sholat fardu atau sholat jumat Dibenarkan mengangkat tangan ketika berdoa Silakan Ustaz Setelah sholat jumat Setelah sholat jumat dan sholat fardu Apakah oh, dibenarkan iya. mengangkat tangan ketika berdoa Nah Ustaz ya, Ada adapun bacaan tahit awal Dan tahit akhir, akhir itu sama ya Sama Tidak hanya berhenti kepada Asyadu Allah pada tahit, tahit awal Tidak adalah sama bacaannya Kemudian Adapun siwah tasahud macam-macam ya. Sedangkan buka sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani ya bisa dilihat di situ macam-macam siwah dari uh, bacaan tahwid awal dan juga tahid akhir ya. Adapun doa ngemang tangan setelah ini ya setelah sholat fardu yang jadi persoalan adalah apakah ada doa setelah sholat fardu itu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat ya ketika nabi mengatakan kepada muad bin Jabal ya la kada'anna an taqula fi kulli dubrussalah la kada'anna fi kulli dubrussalah antakun allahumma inni ah allahumma inni allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya jangan kau tinggalkan di sini jangan di sini kata saya Muhammad bin Salatul Imran bukan bukan perintah ya tapi anjuran jangan kau tinggalkan ikulidu gurisolah ya setiap dubur solah setiap selesai dubur sini yang jadi masalah ya setelah solah itu untuk berdoa Allahumma amini aladikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Nah kata-kata dubur -kata itu punya dua makna ya maknanya adalah Akhir dari segalanya, akhir dari segala sesuatu, atau setelah akhir. Ya. Maka syukur di sini maknanya juga bisa diartikan yaitu sebelum salam dan sesudah salam. Ya. Namun dalam hadis ya, riwayat yang riwayat Mubhookori dari Abu Abdullah uh, bin Umar radhiyallahu taala alaihnya. Bahwa Bahawa doa yang dimaksud adalah doa setelah tasyakhrut Sehingga Nabi mengatakan pilih doa apa yang kamu sukai ya, Yang dihijabai oleh Allah Itu setelah baca doa tasyakhrut Jadi masalahnya itu yang jadi persoalan Apakah doa yang dimaksud adalah setelah salam atau sebelum salam Dan yang dirojahkan Nasional Islam Ibu Jamiah adalah sebelum salam karena sebagaimana tadi bahawa riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ee uh, terdapat Bukhari dan dalam Shahih Bukhari itu bisa dicari di situ dalam bab ee at membaca doa setelah tasyahud itu ada doa ya. setelah tasyahud baca doa yang kamu sukai doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala maka masalahnya itu pada kata zuhur fi kulli duhurish shalah dan di dirojikan Rasulullah SAW sebelum salam Sehingga disitulah terjadi persoalan Sehingga orang yang tidak mengkatangannya Dikira berdoa tidak mengkatangan Padahal memang menurut riwayat yang bagi saya yang rojik Yang kuat adalah tidak ada doa setelah sholat fardu Meskipun yang sebagai ulama berlangkatan lain adalah Ada doa Ada pun angkat dan tidak ya Memang tidak ada riwayat Nabi berdoa setelah sholat Demikian Allah wa'ala misawad Namun satu Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir dari pendengar kita di Ponorogo, Ustaz. Iya. Iya, halo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Om. Tadi maaf terlambat, tadi enggak tahu ini Karena awal udah ada di Basel tentang membunuh semut. Ya kan di sini banyak uh, semut mengganggu gitu ya, semut-semut merah yang gigitnya sangat panas itu mengganggu. Kadang anak kecil juga diganggu, itu mulnya enggak di bunuh gitu yang yeah, kedua cukup satu saja nih bu mohon maaf berhenti dari kantor dapat pesangon tuh apa harus dijaga tuh karena ada sebagai hadiah atau bagaimana yeah, cukup ya cukup semua ya. oh ayakum. ya allah oh ya allah oh ya allah ya. ya. memang ya. ya, uh, apa namanya semut yang tidak diboleh dibunuh kan semut hitam itu yang tidak mengganggu ada semut merah yang mengganggu kalau terbiasa bisa menjilat ya maka tentunya harus boleh untuk di untuk di dibunuh, ya. Maka di sini, apa saja yang yang mengganggu, ya, tidak boleh kenapa, ya, ia, dia mengganggu. Ya. Dalam Islam, tidak boleh walau tirol tidak tidak boleh sesuatu yang yang membahayakan ya, dan membawa bahaya. Demikian, nams ya. Semoga Mudah mudahan bermanfaat. Allahumma ala Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallam wa afdhu darwana. Anil hamdulillah Rubil alamin. سبحان الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته